Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Itt nincs búza, pedig ha már valahova ide festettem volna, mégiscsak kenyer. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Megnézem újra az előzőt. Kihagytak egy sort. Bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek? Vajon leesett? Eltörött és soha nem pótolták?